Slavoslovia a 69 -a, de mulțumire pentru darul zilei a treia. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, ca toate ziditorile. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când ai rostit, să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul, pământul ca așternut al picioarelor tale l a zidit și din el trupul nostru l-ai plămădit. Aleluia, slavă ție, Tată ca toate ziditorile. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pe Adam, din pământ l-ai luat și viață cu Duhul tău i -ai dat tot așa. Pământul trupului nostru cu Duhul Sfânt l-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziitorului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin semințe, trupurile noastre le-ai înmulțit, tot așa prin semințele Duhului Sfânt, conștiința creștină, nedăruit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate editorii te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum din apele Duhului lumesc, pământul cel sfințit al trupului Domnului Iisus Hristos la cer ai înălțat, tot așa neamul tău cel sfânt la cer l-ai luat, al lui a slavă ție, Tată Ceresc, a toate editorului te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum la porunca ta să dea pământul din sine verdeață, minunile vieții ființă au luat, tot așa minunile vieții veșnice pentru noi l-ai lucrat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc ca toate editorile. te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pomii roadă au dat tot așa, roada Fiului Tău cel iubit prin noi ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc ca toate ziditorului, te iubim și să mulțumim, fiindcă așa cum în Eden o grădină ai răsărit. Tot așa în sufletul nostru, grădina Duhului Sfânt a înflorit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziitorile, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin darul deosebit de duhurilor, Duhul cel lumesc de la noi a îndepărtat tot așa pământul trupului nostru, să-l stăpânim prin post și rugăciune puterii ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziitorile, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin Fiul tău cel iubit pământul trupului său, pentru noi l-a jertfit tot așa cum să ne jersim și să ne luăm crucea lui slavă, ție Tată Celes ca toată ziitorul, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum pământul, pomi roditori, a dat, tot așa noi slujba ta de a-ți aduce credincioși, ucenici, fii și fiice, am îndeplinit-o neîncetat.